الحمد eləzi الذي عليna bihifzələ alqrəan القرآن وتعلم achkəməyi, wa təəliyəməyi, və للراغبين فيها təsəhilələlərə والسلام على və səlaqə, الله على və سيدنا və hələ محمد الذي ələl الله تعالى əl ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Es-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Mühtərəm, bacı qardaşlarım, bizim bu gözəl məclisimizdə hanfızı salamlayıram və Allah subhanə və tealədən arzu edirəm ki, Allah subhanə və tealə bizə öz rəhmətindən bir pay ayırsın və bizi bu gün bağışlananlardan etsin, inşallah. Və dərsimizə başlamazdan öncə Uca Rabbimizin sözlərini xatırlatmaq isteyirəm. Uca Rabbimiz buyurur, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Xatırlat. Xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Rabbimiz buyurur, xatırlat. Xatırlat ki, belki müminler ibret alsınlar. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Xatırlat. Bu xatırlatmaq yalnız və yalnız möminlərə fayda verər. Mömin olmayanlar, ağlı olmayanlar, dərrakəsə olmayanlar, qəlbləri salamat olmayanlar, qəlbində bir ayət belə Quran-ı kərimdən olmayanlar isə bu cür xatırlamaları başa düşməzlər və anlamazlar. Oca Rabbimizin Həşr surəsində bir ayəsi var. Rəbbimiz buyurur, لو انزلنا هذا القران على جبل لارايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون وجرب بميس مس عقل sahibleri için dərk elyenlər üçün anlamaq istəyənlər üçün yaradılışın səbəbini qayəsini özündə açmaq istəyənlər üçün belə bir nida deyir. Belə bir ayət endirib. Əgər biz bu Qur'anı, əgər biz bu Qur'anı dağlara endirsəydik, bu Qur'anın məsuliyyətindən, bu Qur'anın ağırlığından dağları titrəyən görərdin və onları paramparça görərdin. Bu Qur'anın məsuliyyətli olmasından Allahın yanında yüksək məqamda olmasından irəli gəlir ki, sən o dağları titriyən və darmadağın bir halda görərdin. Amma Allah subhanə ve teala bu Quranı insanlara indirdi. Və elə insanlar var ki, Quran-ı kərimi dinləyir, amma qəlblərinə girmir bu Quran-ı kərimi. Və heç Qur'an-ı Kerim barələrində, barəsində düşünmür və ibrət almır və düşünməyə belə istəmir. Buca Rabbimiz buyurur başqa ayətdə وَحَمَلَهَ الْاِنْسَانِ Yalnız insan o Qur'an-ı daşıdı, götürdü. O Qur'an-ın məsuliyyətini öz boynuna götürdü. Halbuki o Qur'an dağlara indirilseydi, Həmin Quranın məsuliyyətindən, ağırlığından, Allahın yanında necə böyük bir məqamından həmin dağlar paramparça olub tir-tirəsərdilər. Və tirkəl əmfəl, nabribu halin <Sessizlik> nəs, Uca Rəbbimiz buyurur, bu misalları biz insanlara misal olaraq çəkirik ki, bəlkə onlar düşünsünlər. Uca Rəbbimiz bu ayətdə bizi düşünməyə çağırır. Düşünməyə çağırır ki, ey ağıl sahibi, ey insan, biz sizə və ya biz sənə Qur'an-ı indirdi. Bu ölülər üçün yaz mərasimlərində oxunan bir kitab deyil. Bu bey ilə gəlinin başının üstündə, yəni gəlinlə bey o kitabın altından keçsin deyə bunun üçün indirmədi. Bu kitabı indirdik ki, Ağıl sahibləri həmin kitabdan ibrət alsınlar. Özlərinə bu kitabı düstur qoysunlar. Orda olan ayətləri əhkamlar haqqında düşünsünlər və həyatlarında bacardıqları qədər tətbiq eləsinlər. Subhanallah. Əgər bu Quran dağlara endirilseydi, həmin dağlar paramparça olardı. Qartarma dağın olardı. Amma insana indirildi. Çox təsiflər olsun ki, insanlar, neyin ki insanlar, müsəlmanların əksəriyyəti Qur'an-ı Kerimdən qafildir. Müsəlmanların əksəriyyəti neçə ildi namazdadır, orucdadır, zəkatdadır, amma indiyə kimi Qur'an oxuyabilmirlər. Müsəlmanların əksəriyyətindən sual soruşsan, axrıncı dəfə Allahın kelamını ne zaman aşını oxudun? Sənə keçən il və ya bir ay bundan öncə Gəribe -gəribe və ya heç oxuya bilmərəm deyə belə gəlib-gəlibə cavablar verəcəkdir. Və Rəsulullah sallallahu aleyhi və sallam hədislərindən birində buyurur: "Xeyrukum men ta'allamal Qur'anə və 'allama." Ümmətimin ən xeyirli insanları, ümmətimin ən seçilmiş insanları, ümmətimin ən gözəl Allahın yanında, dərgahında ən üstün insanları Quran-ı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Sallallahu aleyhi və səlləm Xayrukum mən təalləməl Qur'an və əlləmə Ümmətimin ən xeyli insanları quran öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və bu gün biz bu otağa yığışmışıq ki, həmin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi həmin hədisi tətbiq edək və ümmətin ən xeyli insanlarından olmağa çalışaq. Və Qur'an-ı Kerim oxumaq insanın həm dünya, həm də ahirətinə böyük bir faydası var, böyük bir xeyri var. Dünyada nədir xeyri? Allah Subhanehu ve Teala hər hansı bir qissələrdən, hadisələrdən danışdıqda müsəlman həmin Qur'an-ı olan o hadisələri, qissələri oxuyub özünə bir ibret çıxardır. Buna misal olaraq Bayaq dinlədiyimiz Yusuf surəsində olan Yusuf Salatu a.s.in başına gəldiyi o müsübətlər, bəlalar zindana düşdü, belə deyək, doğma qardaşlarından uzaq oldu, atasından uzaq oldu və həmin müsübətlərə qarşı səbr etdi. Və bu Yusuf surəsi, ay nə gözəl oxuyandır, ay nə gözəl qaridir, nə gözəl adamı rahatdır deyə bunun üçün inmiyib bu surə nə gözəl qarı tələfindən oxundu deyə, bunun üçün emmiyib. Və tilkəl əmthəli nadribuha linnəsi lə'alləhum yətəfəkkərun. Biz bu misalları indiririk ki, bəlkə ağıl sahibləri həmin misallardan, həmin hadisələrdən ibrət alarlar. Deməli, Qurayn-ı sənin bu dünyada, düzgün formada, cəmiyyətdə düzgün bir formada yer almağın üçün əsas, necə diyərlər, əsas rol oynayan bir kitabdır. Cəmiyyətdə düzgün formada formalaşman üçün əsas bir amillərdən biridir Allahın kitabı Qur'an. Və həmçinin bu dünyada və ahirətdə, yaxşı bəs ahirətdə Qur'an oxuyanın savabı nədir? Ahirətdə Qur'an oxuyanları nə gözləyir? Ahirətdə qəlbləri Qur'ana bağlı olanları nə gözləyir? Peyğəmbərmiz sallallahu aleyhi və səllən hədistə buyurur, İqraul Qur'an, Qur'an oxuyun. Və emirdən dəyir, İqra-ul-Qur'an, Kuran-ı okuyun. Fe-innehu ye-ti yevmel qiyaməti şefi'an liəshabih. Fe-innehu ye-ti yevmel qiyaməti şefi'an liəshabih. Çünki Kuran-ı okuyun ki, kiyamət günü sahibi üçün, onu okuyan üçün şefaətçi olacaq. Ey Rabbim, bu insanı cehennəme salma. çünkü o bu dünyada məni oxudu deyə söyleyecəyib. Deməli, Qur'an-ı həm bu dünyamız, həm də ahirətimiz üçün ən əsas ünsullardan və amillərdəndir. Qur'an əhli kimdir? Və Allahın yanında nə məqamı var Qur'an əhlinin? Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm Nəsəinin vəbn-i Məcənin rəvayət etdiyi hədistə belə buyurur. Əhlül Qur'an əhlullahi və xassatuh. Quran əhli Allahın xüsusi insanlarıdır. Allahın seçdiyi, bəyəndiyi Allahın dostlarıdır. Bunlardır Quran əhli. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bu hədisləri bildiyimizdən bilirik, amma mən yenə də əksər insanlardan soruşduqda ki, qardaşım, son dəfə Quranı nə zaman oxumusan, mənə belə bir cavab verir ki, heç mən hərifləri bilmirəm. Və çox təəccüblüsü buradadır ki, İslamda olan müddəti 2 il, 3 il, 4 il, 5 il, hətta bəzləri var, 10 ilə yaxındır. Amma Allahın kəlamına qarşı belə bu gür münasibət, çox təssüflər olsun ki, bu gür münasibət göstərirlər. Və bu gür münasibət, İslam dini ilə, Qurani kərim ilə, sünnət ilə heç uyğun gəlmir. Və əcər hər birimiz İslamın adını yüksəltmək istəyir isə Quran oxumalıyıq. Quran öyrənməliyik ki, övladlarımız da bizə baxıb bizdən ibrət alsınlar. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam birində belə buyurur. Rasullullah sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki, qiyamət günü Ata-ana gələcək, yəni valideynlər gələcək, valideyn. Və həmin valideyn bütün insanların qabağında, həmin valideynlərin başına nurdan, ən bağlı qaçdaşlarla bəzədilmiş bir, bir tac qoyulacaq, həmin atanın və ananın başına. Və həmin ata-ana gələcək. Bütün insanların qabağında ən gözəl bir şəkildə, ən gözəl libasta çıxacaq. Və ən gözəl paltarlarla bəzədiləcəy. Və həmin ata-ana soruşduqda ki, axı biz bu dünyada nə etdik ki? Axı biz bu dünyada nə etdik ki? Qiyamət günü bizə bu əməllər edildi. Yəni başımıza tac qoyuldu. Və ən gözəl surətdə, ən gözəl biçimdə başqa insanların qabağına çıxardıldıq. Nə idi bu səbəb, nə idi bu amir, nə idi bu, nə, nə etdi bu dünyada? Və onlara belə deyiləcək. Çünki sizin övladınız bu dünyada, dünyada olarkən Quranı seçdi, Quranı oxudu. Əgər hər bir müsəlman öz valideynlərinin qədrini bilirsə, Quran oxusun Əgər mən valideyimi sevirəmsə iddiasındadırsa mən valideyim üçün hər üçün, atam, anam üçün hər şey edərəm iddiasındadırsa Quran oxusun Quran oxusun ki qiyamət güvülün, onların üzü ağ olsun və bütün insanların qabağında ən gözəl biçimdə çıxsınlar ən gözəl formada bütün insanların qabağında təqdim olusunlar Subhanallah çox Düşünləsi bir hədislərdir Yəni bu hədisləri biz burada söyləmirik ki Bir hədistir dediyi, söylədiyi, çıxdı, getdi Bu hədislər bu ayətlərin üzərində düşünmək lazımdır Və ona görə uca Rəbbimiz Qurayn-ı fikir versəniz Çox yerlərdə müsəlmanları, möminləri düşünməyə çağırır Ləalləhum yətəfəkkərun Bəlkə onlar düşünərlər Ləalləhum yətəvəkkərun Bəlkə onlar xatırlayanlar Biz bu ayətləri ağıl sahibləri üçün endirdi deyə bu cür nidalar var. Nidalar var ki, müsəlman, kişi və ya qadın bu ayətləri və ya bu hədisləri eşitdikdə düşünsün. Və Qurani kərim Allahın bir kitabıdır, Allahın bir mesajıdır. Sənin yaxın bir dostundan sənə bir məktub gəldikdə tez onu açıb baxırsan, tez onu açıb baxırsan ki, görəsən dostum nə yazıb mənə və ya telefonda bir SMS gəldiydə ürəyim pat deyir, deyirsən, görəsən kimdir bunu mənə yazan, nə istəyir tez açıb baxırsan amma uca Rəbbimiz sənə Qurani kərimi indirdi sən isə onu oxumaq istəmirsən və ya səhlə inkarlıq onu oxumaq üçün qayət göstərmirsən bəs bu necə sevgidir axı Bəs bu necə Allaha qarşı olan məhəbbətdir? Mən Allahı sevirəm, Allaha ibadət edirəm, amma O'nun göndərdiyi mesajı oxumuram və yadıma da düşmür. Və çox təsrlər olsun ki, insanların əksəriyyəti bu mesajdan qafil dilar. Bu mesajı yaz mərasimlərində insanların yığıldığı yas mərasimlərində oxunan və heç kimin başa düşülmədiyi bir kitaba çeviriblə, çeviriblər. Çox təəssüflər olsun. Rəbbimiz gör səndən nə istəyir? Gör səni nəyə çağırır? Uca Rəbbimiz Quran hikayəmdə buyurur, kitəbun əmzəlnəhu iləyikə ni tukhrijan nas min nur ya muhammad sallallahu alayhi ve sellem biz sana bu kitabı endirdi ki sen bu kitabla insanları zulmətlərdən, azğınlıqlardan, pozğunluqlardan nura, islama, düzgünliyə, təmizliyə çıxardasan deyə endirdi. Bu kitabı endirmədi ki ölü, oxu, ölü ölən zaman Ey ölü namaz qıl, ey ölü oruç tut deyə bunun üçün endirilmədi ölen insan öldü Sən ona deyəcəksən ki Əlləzina yuqimuna salata və yuqtuna zəkə O kəsdər ki namaz qıldı, o kəsdər zəkat verdi Deməli, şeytan insanları aldatdıqda Heç də onları deməyə ki, Qur'an oxumuyun Yox, dil oxuyun Amma mənasını dəyişdirir Qayəsini dəyişdirir. Uca Rəbbimiz bu Qur'anı nə üçün indirib, nə səbəbə indirib deyə o qayəti insanların ağlından aparır. Və şeytan gecə gündüz çal çalışır ki, müsəlman Qur'an oxumasın. Çünki bilirsiniz ki, mül müsəlman əudu billahi minəşşeytanirracim dedikdə de, şeytan ondan qaçar. Bir müsəlman, اَعُوذُ بِاللٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ şeytan ondan uzaqlaşar. Ve o Qur'an okumağa başladığında, şeytan ona yakın durabilmez. Ve ona göre, müsəlmanları bu şeyden azdırır. Ve her zaman unutturur. İlə insanlar var ki, bir ildi, iki ildi, üç ildi İslâmlarlar, namaz ehlidirlər. Ama indiye kimi, Allahın kitabını bir dəfə də olsun orqinal formasını açıbı oxumayıblar. Bəs bu necə sevgidir? Bəs bu necə məhəbbətdir? Bəs bu necə iddiadır ki, bu gür iddia edirsən ki, mən müsəlmanam, ey Allahım, mən təslim oldum, mən müsəlmanlardan oldum, təslim oldum, amma sənin kitabı oxumuram. Amma sən məndən nə istəyirsən ona fikir ver vermirəm. Necə ola bilər bu? Ona görə bu ayətdər bizi Qur'an-ı Kerim barəsində düşünməyə sövq edir. Qur'an-ı Kerim barəsində ağlımızı işlətməyə və onun haqqında gecə və gündüz maraqlanmağa sövq edir. Sabab qazanmaq istəyirsən, sabab axtarırsan, cənnətə girmək istəyirsən, yol var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur, Mən qıra hərfin kitabullahı fələhu hasana vəl hasanatu bi'şr amsalha kim allahın kitabından quran-ı kürmən bir hərif oxuyarsa men qara hərfa bir hərif bir hərif oxuyarsa onun üçün səbəb var əcr var və bu savab 10 mislindədir Bismillahir Rahmanir Rahim dedinsə və orada misal üçün 18 hərif varsa 180 savab qazanırsan. Elhamdülillahi rəbbil aləmin dedinsə orada 21 hərif varsa misal üçün 210 savab qazanırsan. Savab qazanmaq istəyənlər Quran oxusun. Savab qazanmaq istəyənlər Qurayn-ı Kerimdən bək yapışsın deyə bu dərsimizdən əvvəl bu müqəddiməni etdiyi ki, bəlkə hamımız ə, bir ibret alaq. Çünki insan unut unutqandır və yalnız özünü təmizləyənlər, özünü hesabata çəkənlər uğur qazanar. Və bu dediyim ayətləri və hədisləri zikr etməkdə səbəbim dediyim kimi, bəlkə biz ibrət alaq bəlkə biz biraz az düşünək və Qurana qarşı olan mövqeyimizi təzələyək çünki dediyim kimi yalnız özünə hesabat verənlər nicad tapar Uca Rəbbimiz buyurur qad əfləhə mən zəkkəhə özünü təmizləyənlər Özünü hesaba çəkənlər Özü barəsində Sorğu sual edənlər Nicat tapar Və qadı xa Özünü Hakk hesab etməyənlər Quran barəsində İslam barəsində Namaz barəsində Öz nəfsini təmizləməyənlər Bunun haqqında düşünməyənlər İsə Ziyana Ziyana uğrayanlar Ve ziyandan başka hiçbir şey kazanmazlar Demeli Kur'an-ı Kerim Bizi Mes onu okumaya Sövk edir, çağırır Gel oku ve 10 sevap al Bismillahirrahmanirrahim 118 sevap Elhamdülillahi Rabbil Alemin 210 sevap ar 120 sevap Maliki Umiddin, 130 sevap Məyər savab qazanmaq istəmirsən, məyər Allahın xüsusi insanlarından, Allahın dostlarından olmaq istəmirsən, olmaq istəyirsən səqrəni kərimi oxu və Quray-ı yapış. Və biz inşallah bu otaqda yığışmağımıza səbəb Allahın bizdən razı qalması və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xayrukum mən təalləməl Qur'anə və alləməh ümmətimin ən xeyirli insanları Quran-ı öyrənən və onu öyrədənlərdir deyə hədisinə əməl etməmiz üçün biz bura yığışmışıq. İnsanların əksəriyyəti isə bu cür otağın, bu cür dərsin olduğunu bilərək, bu cür fəzlətlərin olduğunu bilərək, yenə bu fəzlətlərdən özünü məhrum edirlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, Son hədisdə bir dənə də hədis söyləyim. Bununla da, bununla da dərsimizə başlayaq bu hədisdən sonra. Hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və sallam, əgər bir qrup insan əgər bir qrup insan yığışıb Allahın kitabını öyrənərlərsə, yığışıb Allahın kitabını öyrənərlərsə, oxuyal varsa, Allahın kitabı barəsində danışalarsa Allahın kitabı barəsində bir-birinə xeyirli tövsiyələr verərlərsə, onların üzərinə mələklər inər. Onların üzərinə səkinət, rəhmət inər, bağışlanmaq inər və Allah subhanə və ta'alə həmin o qrup insanların hamısını bağışlayar. Bu gür fəzlətin olduğunu Bildiyin halda yenə də öz nəfsini bu gür fəzlətdən məhrum etsən, artıq sən özün bilərsən. Bizim üzərimizə çatdırmaqdır, bizim üzərimizə çatdırmaqdır və sən bu Qurani-Kərim barəsində məsulsan, sorumlusan. Qurani-Kərim, Qurani-Kərimin oxunması, düzgün formada tələffiz olunması və onu insanların içində düzgün formada başa düşülməsi barəsində qiyamət günü sorumlu san Və çalış. Çalış Allahın kitabına kömək et. Allahın kitabına kömək etsən, Allah da sənə kömək edər. Allahın kitabına kömək etmək nə demək? Allahın kitabını öyrənmək. Öyrəndiyi yəni bugün saat onun yarısı sələf kimi anlamaq otağına girin deyə Vaxtın boşdur, girim görüm nə danışırlar, bir az helə belə vaxtımı ötürüm deyə bu cür bu niyyətlə bura girirsənsə, heç bir fayda ala bilməyəcəksən. Niyətli təmizləməyəsən ki, bu dərsə biz Allahın kitabını düzgün bir formada oxumaq üçün giririk. Adicə bir primitiv misal çəkin, əgər bir nam biz namazda hər hansı bir hərfi deməsək, həmin namazımızın qəbul olub-olunmaması barəsində alimlər ixtilaf edib. Və bu misalı mən həyatımda yaşadım. Günlərin bir günü tələbələr var idi, meçitlərin birində və bir-bir həmin tələbələrə Fatihə surəsində oxudururdum. Və neçə il, on ilə yaxın İslamda olan bir müsəlmanı qaldırdım, dedim, oxu, dedi, İyyəkə na'budu, İyyəkə nəstə'in vav hərfinin demədi. 10 ildir bu namazda vav hərfinin demədən oxuyur. Ha bu cəhdə iyyake nəbudu və iyyake nəstəin. Ey Rəbbimiz biz səninə ibadət edirik və yalnız və yalnız səndən kömək istəyirik. Amma bu isə iyyake nəbudu iyyake nəstəin dedi. Və bu çox təəccüb olunan və ağlamalı bir məsələdir. Yani bu o demeydi ki fikri meselede Bir insan Fatiha suresinde Bilirsiniz ki fa Fatiha'siz namaz yoktur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'nı okumayanın namazı yoktur Ve bu insan On ildi kıldığı Fatiha suresini düzgün formada Okumur bir herfi demir Bir herfi demir Və bu, o deməkdir ki, 10 ildə qıldığı namaz şək şüpə altındadır. Qəbuldur mu, qəbul deyilmi? Sözsüz ki, imkan olduğu halda, Quran tələbələri olduğu halda həmin Fatihə surəsini düzgün formada oxu, oxumayıb və onu oxumaq istəməməsi barəsində sorğusal olunacaq. Buna heç kimin şək şüpəsi yox, yoxdur. Amma namazların qəbul olub-olunmamasında isə Allahu Taala Allah bilir. Allah istəsə qəbul edər, istəsə etməz. Yəni bu görün nə qədər də məsuliyyətli və nə qədər də biz bu məsələ haqqında düşünməliyik. Və ya başqa bir misal deyim, əgər bir qari bir qari ayril mağzubun alehim və lazallin oxusa tamamilə mənanı dəyişər. Və Ey Rəbbimiz, bizi tarlada ot yığanların və kölgədə qalanlardan etmə deyə bu cür məna vermiş olar. Halbuki ayətdə Qayr il-məqbubi aləyhim və Bizi qəzəbə düşər olanlardan və yolunu azmışlardan etmə deyə Allah subhanətədə əmr edir ki, biz bu formada bu cür deyək Və bilirsiniz ki, ərəb dilində, ərəb əriflərində oxşar həriflər var və bu oxşar həriflərin məxrəclərini, çıxış yerlərini düzgün formada tələffüs etməsək məna dəyişər. İsmun ismun, İsmun Ad deməkdir, isim. İsmun isə günah deməkdir. Əgər sən hansı bir ayətdə günahın əvəzinə ad oxusam, ayət ayətin mənası itər. Və ya ərəb dilində başqa bir misal, ərəb dilində oxşar həriflər var. Misal üçün, zə, və, va, va Və bunların hər birinə uyğun bir kəlimələr var ki, hərəsinin öz mənası var Məsələn, zəllə, zəllə, vallə, vallə Zəllə sürüşüb yıxılmaq mənasını verir Zəllə yolunu azmaq və zə, ya zəlil olmaq mənasını verir Vallə Kölgədə qalmaq mənasını verir Lalla isə Yolunu azmaq mənasını verir Deməli, həriflərin məxrəcini Düzgün formada Əda etmədiyin halda Mənanı dəyişdirirsən Və bu Məsələlər barəsində düşünməli Bu məsələlər barəsində Oturub fikirləşməli Allahın kitabı üçün nə etdim? Allahın kitabını oxumaq üçün nələrimdən keçdim, vaxtımdan keçdimmi, malımdanını keçdimmi? Və bir ki, bu Allahın kitabını oxumaq qiyamət günü şəfaiyyətçi olacaq sənə. Oxuyarsan səhəfaiyyətçi gələcək, ey Rəbbim, onu cəhənnəmə atma, ey Rəbbim, ona əzab vermə, çünki o məni oxudu, deyə söyləyəcək. Və bir insanın ki, qəlbində bir ayət yoxdur, Allahın bir kəlanı yoxdur. Allah'ın bir surəsi yoxdur, onun gəlbi xarab evin misalındadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, gəlbində bir ayət olmayanın misalı xarab ev, köhnəlmiş ev, heç kime lazım olmayan evin misalındadır. Və Allah subhanə ve teala bizi eşidib faydanlardan etsin, Yəndirəm, bu hədisləri və ayətləri zikr etməkdə heç də məqsədin Allah razı olsun, qardaş nə gözəl söhbət edir deyə deyir. Bu ayətləri və hədisləri zikr etməyimdə səbəb hamımız mənimlə bir yerdə Quran barəsində düşünməyimizdir və ibrət almağımızdır. Quran oxuya bilirəm mi? Qurandan nə qədər əzbər bilirəm? Övladım Quran oxuya bilirmi? Övladım nə qədər əzbər bilir? Quran üçün nə etdim? Və bil ki, İnsan öldüyüdən sonra bütün əməlləri kəsilər. Yəni, heç bir şey ona savab kimi getməz. Yalnız üç şeydən başqa. O üç şeydən biri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, validin salihin yadu leh salih övlad yetişdirərsə və o salih övlad da onun üçün dua edər və bunun da savabı həmin ölən insana gedər. Əgər sən övladını və ya özünü bu gün Quran əxlaqında, Quran işığında böyütmürsənsə sənin övladından, sənin övladın sənə necə də salih övlad olacaq? Əgər sən bu özün Quran oxuya bilmirsənsə və övladından tələb edirsənsə Quran oxu. Sən nə haqla onu övladından tələb edirsən? Uca Rəbbimiz buyurur: əmenu, "Ey iman gətirənlər! Niyə deyirsiniz, nə etmirsiniz?" Eiman edənlər nəyə görə özünüz etmədiyiniz şeyləri başqalarına deyirsiniz? Sən özün ibrət olmalısan. istər ata, istər ana İbrət olmalısan. Quran oxumalısan. Evdə övladın səni Quran oxuyan görməlidir ki, gələcəkdə də böyüyəndə O da Quran oxuyanların sırasında olsun. Sən bunu əməl etmədikdən sonra övladından necə Quran oxumağı tələb edə bilərsən? Nə haqlan? Ona görə Allah Subhanahu va taala bizim bu məclisə bizim bu məclislərimizi hər zaman davamiyyətli etsin və Quran-ı Kərimə deyə, onun haqqında düşünməyə bir yardımcı olsun və Allah Subhanahu va taala bu otağı düzənlər, bu otağı təşkil edənlərdən razı olsun ki, bugün bu fürsəti bizlərə yaradıblar. Gəlin, inşallah, həriflərin məxrəcindən başlayaq. Gələn dərs, daha doğrusu, keçən dərs biz zə hərfində qalmışdıq. İndi bəzi suallar verəcəm, siz də yaza bilərsiniz. Ərəb dilində neçə hərif var? Yəni, yazın, Ərəb dilində neçə hərif var? var? Kim yazar? Mübariz Salih 28 hərif 28, 28 28, bəli Ərəd dilində 28 hərif vardır 29 deyən də var Elxan qardaşımız 29 deyir 29 29 deyən var, amma bu rəy bu söz Allah-u ələm düzgün söz deyir Çünki ləm əlifi o həriflərin içərisində daxil edirlər və ləm əl əlif hərf deyil, iki hərfin birləşməsidir, ləm əlif. Və dedi ki, hər bir hərfin məxrəci var. Məxrəc hərfin çıxış yerinə deyilir. Məxrəc hərfin çıxış yerinə deyilir, məxrəc. Və dedi ki, b hərfinin məxrəci dodaqların yaş hissəsini bir-birinə belk bir şəkildə, yəni qeyd etmək istəyənlər qeyd etsin, yəni yazmaq istəyənlər yazsınlar. Dodaqların yaş hissəsini, yəni bilisiniz ki, dodaqlar bir də yaş hissədən ibarətdir. Dodaqların yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə bə, bi, bu deyə tələffüz olunur. Və Azərbaycan dilində olan d hərfinin oxşarıdır. Yalnız iki sifətlə ayrılır. Birinci sifəti şiddət, yəni havaxını tamamilə dayanır. B, əb, b, ib, b, ub, b. Azərbaycan dilində olan v isə şiddət yoxdur. B, bə, bəhruz. Yəni, burada... B hərfində fikir verdi Heç bir hava ahını dayanmır Azerbaycan dilinde Amma Ərəb dilində isə olan B'de isə Hava ahını dayanır Bu bir İkincisi Ərəb dilində olan B hərfi incədir B Bi Bu Bismillah Burik Bərak Azerbaycan dilində olan B hərfi isə Nə incədir nə kalın ortadır B B B B B, B Tamamilə fərqli bir səsləri Eşidə bilərsiz Üçüncü hərfimiz T hərfidir T hərfi dedi ki, dilimizin ucunu Yuxarı Kəsici dişlərin kökünə Yəni, mən bu sözləri dedikdə Siz də özünüzdə tətbiq edin Məxrəci Yəni, öz ə, dilimizlə həmin yerə Dediyim yerə toxundurun Yuxarı kəsici dişlərin kökünə Vırmaqla İncə bir şəkildə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 تي تو أتا إتا أتا تا تو تا تي تو أتا, إتا otə və Azərbaycan dilində olan t hərfinin tamamilə demək olar oxşarıdır. Azərbaycan dilində olan t hərfinin tamamilə oxşarıdır. Eynisidir. 3-cü daha doğrusu dördüncü cü hərfimiz nə hərfidir? F hərfidir. F. F -hərfi Azərbaycan dilində bu gün hərif yoxdur. Və ya bu cür səs yoxdur Fə Azərbaycan dilinin hərfin, hərflərində bu cür səs yoxdur Fə hərfinin məxrəci Dilimizin ucunu Dilimizin ucunu Aşağı və yuxarı Kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Tərtək formasında Fə Təkrarlayın mənimlə Fə Fi, su Dilimizin ucunu aşağı Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı Kəsici dişlərin arasından çıxartmaqla S-hərfi çıxır Və bu S-hərfi Dediyim kimi Azərbaycan dilində bu cür səslənmə yoxdur Və bir E, necə deyərlər? Pəltəy bir səsini verir Fə, fi, su deyə tələffüz olunur Növbəti hərfimiz Gim Əlif, bə, tə, sə, gim Gim hərfinin məxrəci Dilin ortasını Dilin ortasını Yuxarı damağa Şiddətli bir şəkildə vırmaqla Və hava axınını Tamamilə dayandırmaqla tələffüz olunur. Bir daha dilimizin ortasını dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla, tam bir şəkildə toxundurmaqla və hava axınını dayandırmaqla tələffüz olunur. Və tələffüz forması budur, deyirəm təkrarlayın. ge gi ju ədja İccə Uccə Ərracim Əudhu billahi minəşşeytanirracim Ərracim deyə tərəfiz olunur. Və biz keçən dərsimizdə qeyd etdiyik həmin bu cim bir neçə formada səslənir. Ən məşhurları üç formasıdır ki, bunların ikisi səhv, biri isə düzdür. Birinci ən məşhur olan forması və əksər müsəl müsəlmanların oxuduğu forma dilin ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla c c deyə tələffüz edirlər. C ince formasında. Əuzu billahi minəş şeytanir <gülüyor> rəcim. Rəcim, Və bu əksəriyyətdir. Əl-həccu, <gülüyor> və bu əksəriyyətdir və bu cür tələffüz etdikdə siz özünüz də yoxlasaq görərsiniz ki, dilin ortası yox, dilin ucu uc hissəsi yuxarıdamağa dəyir bu o deməkdir ki, məxrəc düzgün deyil bu o deməkdir ki, bu formada oxumaq düzgün deyil yəni indi bəzi suallar çıxar, çı çıxır ki, bəzi dəstərimizdə ki Bəs, e, qardaş, bu məna dəyişirmi, dəyişmirmi söhbət məna dəyişib, dəyişməməsindən getmir biz bu otaqda elm tələbələri deyə yıxışmışıq ki, ən düzgün formasını örgənəyib. Yəni belədir də, yəni əgər fürsətimiz fülsə, varsa, imkanımız varsa, ən düzünü, ən sağlam formasını biz örgənəyib. Amma mənanın dəyişib-dəyişməməsinə heç bir adiyyatı yoxdur. Dedik ki, bu Azərbaycan dində olan c-səsinin oxşardır, c-c, ince formada c-cəmil. Formasdır bu da Ərəblərdə olan cim deyil. Və bu formanı əksələyər, əksər müsələmanlar bu cür oxuyur. İkinci səf forma isə, bu da ikinci formada səfdir, bəzi Ərəb ölkələrində, xüsusən də Xalic ölkələrində, Kuveyt, Bahreyn, Dubai və s. bunlarda bəzi c hərfinə j kimi tələffüz edirlər. Və hətta Qurayn-ı kərimi oxuyanda Əl-Həjju, Əuzu billəhi minəşşəyitani rəjim, rəjim və Azərbaycan dinində olan j səsini Elə bir ki, şey, tələffüz edirlər və bu cür oxunuş da düzgün deyil. Və üçüncü forma düz olan formadır ki, dilimizin ortasını, dilimizin ortasını yuxarı damağa şiddətli bir şəkildə vırmaqla və Azərbaycan dində olan c, c, c, c səsini tələffüz etməklə qalın bir formada qə, qi, qü, əd, -gə. Ujja yeah, Ujja uh, yeah deyə tələffüz edirik. Yaxşı, bəs bu hərfi öz məxrəcindən, düzgün məxrəcindən çıxartmaq istəsək, müalicə üsulu var. Necə müalicə edək? Müalicə üsulu budur ki, dilimizin ortasını yuxarı damağa toxundururuq və dilimizi tərpətmədən nəfəs alırıq, hava alırıq. Və əgər dilimizin ortası soyuğulayarsa, soyuq olarsa, bu zaman məxrəc düzdür. Yox, əgər dilimizin ucu soyuqlayarsa, bu zaman məxrəc səftdir. Bunun deyiliş forması həmin bu formadır, deyirəm. Siz də özünüzdə, təkrarla edə bilərsiniz. ƏD-GƏ Yəni, məxrəci deyirəm, hərfi deyirəm. Sonra isə dilimi tərp etmədən nəfəs alıram. Nəfəs alıram içəri doğru və görürəm ki, dilin ortası Dilimizin ortası soyuqladı. Bu, o deməkdir ki, məxrəc düzdür. Əgər biz cəd isək, əg-cə, əg, -cə, əg -cə, bu zaman görək ki, dilimizin ortası yox, dilimizin, dilimizin uc hissəsi soyuqladı və bu da onu göstərir ki, sənin məxrəcin düzgün formada deyil və... Bir, bir daha daha məxrəci təkrarlayıram. Dilimizin ortasını yuxarı damağa şiddətli bir şəkildə və hava axınını tamamilə dayandırmaqla Azərbaycan dilində olan "g" səsini verən bir hərfdir. Və deyiliş form formasını deyirəm, təkrarlayın. g g ju jja ijja Ujə El-Rəcim El-Həccu Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz ha hərfidir H Ha hərfi yəni Azərbaycan dilində elə bir səss yoxdur. Azərbaycan əlifbasında belə bir səslənən nəinki yəni hətta İngilis dilində, hətta Rus dilində belə bu gün səs verən bir hərif yoxdur. Yalnız ərəblərə məxsus olan bu hərifdir. Belə deyək. Boğazı sıxmaq nəticəsində, boğazın harasını, əlbəttə ortasını, boğazın orta hissəsini sıxmaq nəticəsində yaranan hərifdir ki, bu formada tələfiz olunur. Hə, hi, hu. Mən deyirəm, təkrarlayın mənimlə. Hə Hı Hü Əhə İhhə Uhhə Bu hərif Azərbaycan dilində olan hı səsinin hı səsinə oxşayır. Amma Azərbaycan dilində olan hı səsi Ərəblərdə də var. Amma bu səs bu hı səsini məxraci boğazın Əvvəlindən, belə deyək, sinəyə yaxın hissədən boğazı sıxmadan, sıxmadan tələffüz olunur. Bu isə hə bismillahir-rəhmanir-rəhim elhamdu elhamdülillah bismillahir-rəh rəhmanir tələffüz Olunur. Məxrəci bir daha təkrarlayıram, yazmaq istəyənlər yazsınlar, qeydiyyat aparmaq istəyənlər qeyd etmək istəyənlər qeyd etsinlər ki, bu elmi həm özləri, həm də başqalarına izah edib örgələ bilərlər. Doğazın ortasını sıxmaq nəticəsində, doğazın ortasını sıxılması nə, nəticəsində yaranan hərifdir ki, Azərbaycan dilində bu cür səslənmə yoxdur və bu cür tələfüz olunur. Hə, hi, hu Bismillahirrahmanirrahim deyə tələfiz olunur Növbəti hərfimiz Xa hərfidir Xa hərfi boğazın önündən, əvvəlindən və ya belə desək sonundan ağız tərəfə yaxın olan hissədən son tərəfdən tələfiz olunur və Azərbaycan dilində olan xı səsinin xı tamamilə oxşarıdır Və qalın həriflərdəndir. Nə deməkdir qalın həriflər? Qalın həriflərdir ki, saiti, son saiti ə ilə yox, a ilə bitir. Biz dedik ki, bəzi həriflər, məsələn, bə, tə, thə, gə, hə, bunlar ə ilə bitir. Sonu ə sayt ilə bitir. Qalın həriflərdə isə ə ilə yox, a ilə bitir. Xa, sa, da və xa hərifidə həmin bu yetti həriflərdəndir ki, bunlara da Hüruful isti'lə Qalın hərflər deyilir Və Azərbaycan dilində bu xa hərfi Azərbaycan dilində olan xı səsinin tamamilə oxşarıdır Və bu cür deyilir, təkrarlayın mənimlə Xa Xi Xu Əxha İxha Uxha Deyə tələffüz olunur Nöbət hərfləmis. Dal hərfidir, dal. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkirdə və Azərbaycan dilində olan d səsinin incədilmiş formasıdır. Dilimizin ucunu Mən dediyim halda siz də həmin bu, yəni prosesi özünüzdə tətbiq elətdirin ki, məxracı biləsiniz. Dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını təmamilə dayandırmaqla ince bir şəkildə Azərbaycan dilində olan d-səsinin ince formasıdır və tələffüzü və tələffüzü Bu cürdür De Di Du De Di Du e, Ben burada herif yazdım Der herfi Hamı ham görür mü bu herfi? Hamı'ya aydın mı? Aydındır mı? Yəqin ki, aydındır və aydındır. Əlhamdülə. E, deməli, dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərin kökünə vurmaqla, hava axını dayandırmaqla incə bir şəkildə dəl deyə tələfiz olunur. Təkrarlayın mənimlə. Dəl Dəl Də Diy du əd-da id-da ud-da əd-da Fikir hava axını dayandı əd-da də -da. -da. və ince bir formada olur Deməli, növbəti hərfimiz zəl hərfidir zəl hərfi zəl hərfi Dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z-səsinin pərtəy formasıdır. Yəni, bu cür tələfiz olunur. Zə Zə Zİ ZU Təkrar edin mənimlər, təkrar edin. Zə zi, du, əzzə, illə, uzzə deyə olunur. Bu gün bu qədər, kifayətlənək bundan və biz hər dəfə keçən dərs dediyimiz kimi bizim dərsin sonunda hər dəfə bir surə oxuyaq və siz də bizimlə onu təkrar edin ki kimdə o surada səffarsa düzəltsin və ə, bizim dərsə gəldiyi də, yaxşı olar ki, qabağımızda Quran olsun yaxşı olar ki, qabağımızda Quran olsun və ə, keçən də Fatihə surəsini oxuduq və bu gün də mən Fatihə surəsini oxumaq istəyərdim və hətta deyərdim ki, müəyyən bir dəstər yenə də Fatihə surəsini oxuyaq gələcəkdə də çünki bu sura həm namazda oxuduğumuz suradır və insanların əksəriyyəti bu suranı düzgün Formada tələfüz etmir deyə biz bundan fayda almaq və bir neçə ləfə sizinlə Fatihə surasını oxuyaq və biz hər ayə, ayət oxuyacaq, müəyyən bir vaxt verəcək sizə və siz də bizdən sonra dərhal təkrarlayın. ƏUZU BİLLƏHİ MİNƏS ŞEYTANİRRACİM بسم اللهه الرحم الرحيم الحدُ لللهه رَ العالمين الحدُ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم Gəyri l-maghdubi al aləyhim vəla d-dallin Gəyri l-maghdubi al aləyhim vəla d-dallin Amin وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَنَشْهَدُ وَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتِ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَنَتُوبُوا اِلَيْكُ